Sziasztok! Ez itt a Pixelkast Kasz 0. adása. A műsorban olyan videojáték témákkal foglalkozunk, melyek máshol nincsenek terítéken. A Leven Antal, az internetről, Antarunéven ismerhettek cikkekből, blogról, illetve Japán tolmácsként dolgozom 9 éve videójátékokkal pedig gyerekkorom óta kondor 64-es időkkel kezdve élek együtt a mai napig. Sziasztok, én Kasz Krisztián vagyok, az internetről Kaszman néven ismerhettek. Rólam annyit kell tudni, hogy a 80-as évek közepe vége óta játszok, egyébként pedig a játékiparban dolgozom több mint 7 éve, játékdizájner vagyok, és ebben a vitában én egy olyan beszélgető partner szeretnék lenni, aki egy kicsit szakmaibb szemmel közelíti meg a játékokat egyrészt, másrészt pedig az átlagos játékostól markásan eltérő véleményt képvisel. Sziasztok, Fodor volt, vagyok. Sickness néven ismerhettek, játékboltosként és notorius fórumtrólként Nagyon remélem, hogy a többiekhez hasonlóan én is tudok egy olyan pólust képviselni, ami esetleg a legtöbb játékosnál nem merül fel. Hát, majd meglátjuk a későbbiekben, hogy alakul. Akkor mire szóljon a műsor? Ja? Na mire szóljon? <síthat> Ez így maradhat Ez maradhat nulladik. Persze. Most már maradjon, menjünk vele. Attól neked a fét is az, az a hogy évek játékértékelés, nem? Nekem az, igen. Igen. És az a téma, ahogy, ahogy egy játék megjelenésekor XY játék megkapja a maga kis nyolc pontját, majd egy fél évvel vagy egy évvel később mindenki rájön, hogy ez nem is volt annyira jó. Mi az, amit másképp kellett volna benne értékelni, vagy másképp kellett volna ránézni már az első pillanatban? A magam részéről az én kedvenc témám, és a fórumról, akik el nem ismernek, azok biztosan tudják már. Ezek a, a játékok filmszerűvé válása az szerintem egy nagyon-nagyon rossz irányvonal, és alapvetően nekem ez, ez nagyon bassza a csőrömet. A szabad így fogalmazva, bocsánat um, Nagyon remélem, hogy erről is elég sokat fogunk beszélgetni és nagyon sok az a fajta játék ami már kevésbé játék inkább mint kompakt szórakoztató ipari termékekről beszélünk és inkább a fiam irányba tolódik, hogy minél több emberhez minél több felhasználóhoz úgymond fogyasztóhoz juthasson ez a sok játék, és ez egy olyan irányvonal, ami, ami, ami szerintem nem fog hosszú távon jóra vezetni. Ami engem érdekel ebben az egész beszélgetésben, az elsősorban az, hogy egy nagyon játékos, közeli szemlélettel álljunk hozzá a videojátékokhoz, Ezt szeretném majd mindig kiangsúlyozni, hogy a videojáték az magvában játék, és nem valami más, mondjuk nem film, könyv, vagy zene, vagy ezek összessége, hanem játék tulajdonképpen, és igyekezni fogok arra mindig kitérni, hogy egy jó játék mitől jó játék, és hogy egy rossz játék szerintem mitől rossz játék. Ettől függetlenül kifejezetten örülni fogok annak, amikor átcsaphatunk játékból kicsit filmes és képregényes témákba is, akár csak összehasonlítás, vagy példa összehasonlítási alapállításként. Mire gondolsz? Gyakorlatilag a Batman-re. <gül> illetve, illetve akár arra is, hogy, hogy ahogy a játékok, úgy a mozifilmek is mennyire elkezdtek elindulni ebbe az epic irányvonalba. Elkezdtek? Elkezdtek már jó, jó. Mondjuk elkezdtek már a függetlenség napjánál, <gül> de, de a függetlenség ma már szerintem egy kiváló film ahhoz képest, amit a nyári Blockbuster felhozatalban láthattunk. Na, még annyit tegyünk hozzá szerintem, hogy nem csak ismert és Mindenhonnan hasogott játékokról szeretnénk beszélni, hanem olyanokról is, amik itthon nem nagyon kapnak mondjuk média figyelmet, például iPhone-os vagy iPad-es játékokról, vagy pc és casual játékokról. Tehát bármi szóba jöhet, amit mi úgy érzünk, hogy meg kell említeni feltétlenül, akár... Akár pozitív, akár negatív példaként. Meg amit Sziknes barátunk is már javasolt, hogy szóba jöhetnek mondjuk pontos játékok is, amik szerintünk nem pontosak és ennek az ellenkezője is. Nagyon alulértékelt játékok, amiket mi sokkal jobbnak érzünk. Sziasztok! Sziasztok!